Вікна в цьому домі на спіднім пльондрі бог зна колишні, в двадцять чотири шибки і рамці, хоч лубові, поперегнивали. Іноді тут, як в казані кипить, клекоче і співи йдуть, і сварки, і так крик та буркіт, а іноді, як у пустці, лиш вітер гуде. Як ідуть повсей дім міщани, а вони в кам'янці все великої руки, до носа і віником не дістанеш. Все її мостці та його мостці. І то його мость, що євреям воду попирає, а вони його без суду, без права товчуть. І то її мость, що підтомлена, з дешевої лягла під тином спочивати в будяках. Все її мость, все його мость. Так, як іде повстой дім її мость, найбільше його мость. То декотре нахилиться до вікна, крикне «Книж!» і далі потягло. То вже лише дивись, з якого вікна, що напереді, і виставиться і півкопи дуль під самісіньким носом їх мості. Піде свист, регіт, а іноді з вищого пльондра, наче голуб'ячі яйце, так і лясне на тім'я, тільки бризки підуть. Хто ж то плюнув? В вікнах чимало, та ніхто на землю і не дивиться, а кожен своє діло робить. Той пісню насвистує, той таки співа стиха, той гука до камбрата. Щополовини в третє вікно висунувся. Другий, видно, і вчиться. З цих ніхто не плював, і не питайся. То, мабуть, чи не з-під стріхи або що, однак ластівки чергикають. Оце семінарія Подольська закону благочестя, бо там є ще й католицька, де, як каже простолюддя, кнурики вчаться, клерики. Найхучше потім її пізнати, що учителі лаються, як солдатва, і кричать, лаючи, аж через плац чутно. Та й потім, що в кам'янці все як не пан, то під панок, і по-польськи балакають. Тут же хіба шляхтича приставляє або що, щоб по їх забалакав. А все по-русинськи мішма з московськими словами. З цього-то самого розсадника розсилають капусту по всій плантації. Сюди ж мав поміститись і наш Антосьо Любораченко. Оце тобі і семінарія, показав йому отець яким на другий день і сам потяг у консисторію. А Антосьо був не з перших, що з'їхались для екзамену, а трохи чи не з останніх. Той, прийшовши під класи, застав чималий гурток. Хто з Шайгорода приїхав, хто з Дунаєвець, бурсачня з Бару. Крутян було найменше. Хто сливи їв, виймаючи з квітчастої хустини, що прийшлась татові з церкви на шлюб, хто яблука витягав з кишені, гризне і закриється кулаком, щоб не всі бачили, як він запихається. Бурсаки кукурудзу гризли. І всі, хто чим багатий, хто недоїдок червивого яблука, хто об'їджений качан кукурузи, хто кісточки зі сливок, складали на вікно кубками по рядам. Багатші дзьобали виноград, хто з хустини, хто з кашкета, і об'ївши грону, або складали переїди до гурту на вікно, або кидали через голову. Другий ще й оглядався, чи далеко впаде. Хто не мав чим горла заткати, бесідували один з одним, або так на гурт, виймаючи з голови, як з мішка, різні штуки прошлого життя». Хто більший боягуз, той балакав про екзамен, що висів на носі, розпитувався, вивідував і зітхав голосно, наче позіхає, а в душі молився «Господи, допоможи». Антосю відома річ пристав до крутян, та не мав чим горла запхати, той почав теревені. Чи вспів, чи не вспів він розказати, як вакаціювалося, як до кам'янця доїхав, де живе, як щось іде. Таке нечвидне, що й глянути гидко. На одно око сліпе, від йому покрутило та повертіло. Згорблене і все плечима зносить, наче що вбралось, мовляв, межі воші та й гризуть. Ішло воно просто до гурту. «Куди, куди?» – озвались баряни. Мимо пташка з закованим носом. Хто це поспитав Люборацький? Донощик відказали йому Еге, а як зветься? Робусинський. Я робусинського знаю в крутих. Цей там не був. Не зразу відказали Антосьові на це запитання, бо не всі знали. Проте відказав котрись. З рік чи що? То це ж той самий. Він у вторий клас пішов з крутих. Тільки тоді він не був такий гидкий, як тепер. Що це? Віспа його так поправила? Добра віспа, з руками. То школа справилась. Гей, хто зна, розкажіть. Хай новий чоловік послуха та і знайомим передасть, щоб вся семінарія знала, що воно за чудо. Вийшов один з гурту, хитнувся на стану, протер вуса, ті, що не було, відкашлянувся і почав. «То, маєте, жили ми в одного столяра, нас чоловіка з вісім. Знаєте, зібрались всі коштні, не бурсаки». З цим словом мигнув він під бороду бурсака, що тут же стояв поблизу. «Пашов», – озвав той і каже, – «Язиком милий, що хоч, а рукам волі не давай». «Ой же, зозулько моя, а щурі смачні, добре наїдалистися». «Он кінчай, що почав, Єси, а це і сам дізнаєш, коли дасть Бог, що й твого батька вхопить. А твого вже вхопила, то мого не чіпай, бо битиму. Ну-ну, кінчаю там». І той почав. «Так кажу», – від кашляну висплюнув. – «зібралось нас вісім чоловіка своєкоштовників на квартиру до одного столяра. Всі, знаєте, хлопці ручі. Чи в баштан, чи в яблука, чи вибити, чи випити всі як один». Радіємо так, що годі. Та не пройшло більш місяця, як тягнуть нас всіх вісьмох до інспектора, і він все нам розказує, що ми робили, що навіть думали зробити. Все знає. Що за чорт? Всі, здається, добрі, а один диявол єсть. Невже ж самих себе остерігатись? А проте ні гадки, що робусинський через тин». Він вже й битий був за доноси, то закаявсь і притихло. Хтось таки поспитав його, чи не ти язика присолодив? Та він руками й ногами відхрещується. Не дух же святий, навіває інспектора. От ми і зговорились докопатись до доносчика. Аж от кінчаються м'ясниці, настає масляна. Розпустили нас на масницю, а ми й завели ворониці й давай різати в Мар'яша, в дружбарта, а хто й просто в візка Не все ж, знаєте, і в неба грати Отак собі гуляємо, а в суботу інспектор рум до хати, саме тільки обідати подали Полякались ми та дурно Бо пошукав він усюди, в скриньках, в кроватях, поза образи, а в шапку не заглянув, що висіла на цвяшку коло порога. Той не знайшов картів. А з тими пішов, тільки розказав, хто скільки виграв, скільки програв за масницю, хто в яку гру любить грати, накивав, та й тільки. Ні, вже, кажемо, треба зловити та провчити цю пташку з закованим носом. Постановивши так та порадившись, на пущання посилаємо по горілку. Пішов той, а решта сидимо, очікуємо і тільки поглядаємо один на одного. Вареники, знаєте, парують на столі, от і живицю принесли. Телепнули ми по красовулі: не кожен і закусив, а декотрий і не обітреться, як під вікном застогоніло, занявчало. Єсть, кажемо, та надвір. Столяро було шість чоловіка-челядників. Ми пообіцяли їм на Могорич, як зловлять. А вони зловили раба Божого і волочуть до хати оцього самого Робусинського. А, сучий же ти син, то ти так покаявся? Нап'яткуймо його, щоб і діти його знали, що за був їх татуню. Як же, чим же, хто радить пекти, хто щіпати, а він собака тільки скавучить». Між нами, знаєте, був тритьокласник. Тепер він вже в четвертім класі. Цей, ні слова не сказавши, махнув у столярню і вніс політуру, а трохи чи не сервастер в пляшечці з квачиком. Ми й наполірували йому собачий вид та й тс, перебили з гурту. А то професора побачили і кинулись в розліт, як курчата від чуляка. Лиш недоїдки свідчили, що тут були люди та й добрі терапії. Ота політура й поправила, мовляв, той Робусинському обличчя. Так розполохані хлопці не кожен і пару собі знайшли, а більш того, що побрели поодинці, кожен думаючи, що йому здавалось лучше. Антось згадав Крутянщину і давнє товариство з Робусинським, і те, як цей осиротів і мусив податись в бурсу, а пішовши пропав. І жалко йому було хлопця, і злість поривало на Ледачого. То мандруючи повз костьол на фільварки ніби і каже сам до себе. «Я б йому ще сіллю присипав, щоб знав, як язик присолодювати!» Та порохом натер би, і показує руками, як то натирав би, прутку приговорюючи «Отак, отак натирав би, отак, отак!» «Книж тапав миш! По подмуру лапав щуру, по подаші лапав пташі!» Аж жахнувся Сірома, почувши цей крик, глянув, а то кричать гімназисти гуртом. Кинув він оком, і на камінці, що наче навмисно, лежали порозкидані, та соромившись підняти її, щоб хучки збути з того глуму Пенечівського. Не побіг би, полетів би так сором. От і постюбав неборак, понурившись, а серце йому як не вискочить. І Робусинського забув, а вже малювалось перед очима, як би він потовк гімназиста, щоб не чіпав. Як на те же гімназист попав з йому назустріч в глухим провулку, не думавши, не гадавши, ні слова не сказавши, Антосіо о його по щоці. За що пан Бієс!» – озвався той. Не прозивайся, гукнув Антосіо та по щоці, та ще. Що я пану вінен? кричить гімназист, вп'явшись Антосіові в барки. «Еге, ти ще й спинаєшся проти мене», – заговорив Антосіо і так черкнув тим об землю, що аж загуло. «Дав ще стільки мордасів, ви всі, кажете, сучі діти однакові», – та й чкурнув поза дімками. «Хіба там зменшав бігу, де здибав кого?» Обтріпав з гімназист та й пішов, а Антосіо вибравсь у Палестину… Та й глянув тоді на долоні, що пащили, наче в лапки грався, і червоні були, як раки. Глава друга Незабаром після цієї штуки, проте вже вересень на дворі був, у Антося на станції сидів отець Яким і Тимоха, також вже отець, тільки отець діакон, і скільки семинарістів сиділо, що там вже стояли. Вже із полудня звергнуло, а вони ще не обідали. Очікували на новаків, що були на екзамені, і Антосю, та на консоляцію. От бажання кожному своє збулося. Ідуть вони з екзамену, попід вікна тупотять та гомонять. Ніхто не обізвав, то всі раді, всі питають, а я, чуєш, добре, отвічав, а правда добре? Мене, мабуть, завернуть. Тебе, щоб завернули, от мене, то так, перебив другий. А третій, чого б я хотів, щоб отак отвічать, як ти? Тобі екзамен вдався якнайлучше. Всі почували, що добре отвічали, та жоден не іняв собі віри, і отак випитували один у одного, а випитуючи, у хату війшли. А що, питав отець яким Антося? Хто його зна? Тільки так йому вирецетував, аж спасибі сказав. А, то добре, вжесь ретор, поздравляю. Весело Антося вистало, та він і сам собі не доймає віри, чи тому правда, і нехотячи осмішкуючись, каже. Поздравляйте! А може ще доведеться утрясти з кам'янця? Ні, вже озвався якийсь семінарист. Коли, кажете, аж спасибі сказали, то за що б завертали? Вже-вже бургієць з вас. А був і ректор. І архірей був, вмішався один новак, радий, що й його поспитали. І архірей був. Не хто й дякував Люборацькому, а він же... Додав другий новак, всі сидять підряд, як гуси при березі. І ще ця розмова велась, як уже казали давати обідати, а отець яким, почувши, що ложками трохтять, моргнув, на кого знав, і опинились з-під стола та на столі повнісінька воодушевлення гранчаста пляшка, і понеслось возліяння в честь свіжих горобців, реторів. Від цього празднику почалось для Антося нове життя, вже семінарське. По семінаріях всього три класи. Нижчий – риторика, вищий – богословія, а середній – філософія. Що в училищах четвертий клас теж в семінаріях – богослов'я, І старші з богословії – й усе. Філософія посередині. Богословом не кориться, а над ректорами не може старшинувати, хіба то десь. Реторика теж саме тут, що там перший клас тощо. Чи післастись за чим, чи що треба кому, то ким, як не ретором. Старший же пішле, бо право має, а філософ попросить. І бідний ретор всім за попихача. Тільки тут все навий. А чи не пішли б ви мені туди-то, а чи не переписали б то-то? Все на ви, все делікатно, а не послухай, скажи, хай хто другий, бо я часу не маю, то так і грибне. Бач його, горобець поганий, як розібрав. Вже й послухати не хоче, я тобі хутко зіб'ю цю пиху, ось побачиш. То вже того й жди, що старший відлепортує в місячних відомостях. Грубне слухняний по вулиці ходить і пісні співа, де люди всякого звання, чину і покрою то от тобі халепа. Уряд так і загуде, наче бджола, як в улі стукнеш. Ти, кажеться, вон смотриш семінарії, сматрі. А кому таке по серцю? Бився-бився, а наполовині втопився? То й хилиться, як трава за вітром, та ще й не шелестить. Пішов би, поскарживсь, то уряд може б що й поміг. Та це вже значить бути донощиком, з начальством сходитись, підняти на себе всю богословію або й цілу семінарію? Та таки уряд там держить себе, що легше до скаженого вовка приступити. То нічого, куди вітер віє, туди лозі гнутись. І Антось, бувши в риториці, хилявся, гнувся, світив в очі богословам, як і кожен. Та йому дуже тяжко було з старшого попихачем стати то світив він як той місяць, що світить та не гріє. даремне, мовляв циган у Бога хліб їсть. Та й це недовго було, бо він тільки обізнався, зараз же пристав до музик. Навіть туди на станцію перейшов, де самі музики жили. Ці не зважають вже на класи та на старшинство, а більш того, що заводять чергу і тим уже всі посилаються». Чия черга настане, так і не знайдеться охочого, щоб заступив. От і зажив собі Антосю вільним козаком, та ще й весело. Аби тільки субота, то вже повна хата наб'ється послухати, як гратимуть. Слухають, слухають, та й іноді їй складчина почнеться, а там все піде до гори ногами. Неколи ж часті ж гуляють, як приїхавши з дому. В кожного свіжа копійчина, то перва шана товариству ніби, а справді шинкарям. І оце саме минуло для Антося перше різдво в семінарії. Додому він не їздив, бо далеко було, а їздив до дядька, до отця якима, що сів на парафію миль за дванадцять від кам'янця, як ото перевізся для Тимохи з Солодьків. По Орданії посипали семінаристи в кам'янець. На дворі мороз, аж голки скачуть, а вони сидять, позакутувані мамашиними хустками, в батьківських бекешах понадувались, як сечі на сльоту. І кожен так позира на людей, наче сам куди вищий від сонця, а всі – пилинка на дорозі, що вітер подме, і де вона ділась, де відшукати. Ретор же, як їде, то пряче носа, як гусак на холод. Філософ виставить обличчя на весь вид. Ретор дивиться та недобачає, а філософ до всього придивиться, до всього йому єсть діло. Цей не про мене й того пищика, що чеше, згорбившись, і вже не пам'ятає, коли саме змерз, відколи трясеться. Філософ подумає: тікай, морозе, бо франт їде. От уже Богослов, як їде, то не їжиться, як ретор, не позира, як філософ. Богослов переважно розляжеться, підійме плечі, щоб ширші здавались, надусається і, як погляне на кого, то не хочечи її, то наче дума. От, ощасливив. І знов нікуди не дивиться, тільки думає, коли б хуче до кінця та оженитись та на село, зітхне й подме. Що пара клубом піде, вдариться в плечі хурмановій, покотиться по конях та по дорозі. А він погляне з коса й подума: "Отак «От подуй хто, будь мудрий", і ще подме. А хлоп'я ззаду йому вигне пузо вперед і собі дме. Уф! І крізь штанята йому хвіст з сорочки телепається, аж замерз підбікайний. Проте й воно дме, та ще як